fa inna aslaq al hadithi kitabu Allah wa khair al hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi sallam wa sharr al umuri muhadathatuhaa wa kulla muhadathatin bid'a wa kulla bid'a'tin dalalah wa kulla dalalatin fin nari thumma amma ba'du ijith falandarimi absolut ijoni ujshper Allahum tabarik wa ta'ala zotin abotra kriusin ajitsis përshëndetjet, mëshirat, bekimet e Allahu Gjellë Gjellaluhu, qofshem bi mëtë mirën dhe zëtëriju në pengamërru Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, bi shok të ti besnik, bi faminat ti të ndarshme, dhe mi gjithë muslimanët dhe cilët e njëkër rrugën e ti mëtë mirë djerin e ditën e gjikimit. Vajzdojmë e lejnë Allahu Gjellë Gjellaluhu në vargën e ligjaratave në bi mësimin e besimit, konkretisht, Ajo se qka detirohet besimtari me besu e në Allahun gjelle gjelaluhu dhe ajo qka degzohet nga besimin në Allahun dhe ajo qka degzohet nga besimin në ata se Muhamedi është i dërguari Allahu sallallahu aleyhi vësallem Kemi mbet të kaptina të sënë Hoxha e ka titullu e kaptin bi El Kelamu al Shirki al Ekber Kaptin të folurit dhe shpjegim bi Shirkun Ekber Shirkun e madhë Parasë me fillu temën, do të përmejmë me pak fjalë nga një hojë i madhë gjithashtu i djetarëve, nga mesi djetarëve Muhammed ibn Muflih el-Maqdesi el-Hambeli. Njëni për i djetarëve të mdojtë të Hambeli dhe i njohur për ilmin e ti, është në, në një li për të ti, s'jel disa rivajetin nga ima Mahmedi, Allah e Mëshiroft, në bëja të se ku duhet me angazhu e besimtari dhe ku duhet me kalu kohën e tina kur kërkon dje. Të këdjetarët është një polemik e njohur se prej ku duhet me afilu djetari njëri ju djen. A me filu nga Kur'ani, a me filu nga Hadithi, a me filu nga Fikhu, e ku me filu djen, ku me nisë me startu e me mësimin e djes. Do t'i përmenim e disa citate të cilat janë të dobishme për kohën tonë, të dobishme për kohën tonë. Thotë Muhammed ibn i Muflih, ka ardi njeri të ima Mahmedi Allah e më shiroft dhe i ka thonë, kam fëmijun e vogël, dja olin tem të vogël, ka thonë, dëshiroj të abaj djetarë, dëshiroj të abaj djetarë. Ka thonë, që kam më preferonë, prej ku tja filoj? E ka vetë ima Mahmedi këtë njeri të madhë, këtë kodër të dijes, këtë Njëri cili Allahu Gjellovara i ka dhon pranim të këtë gjithë njërzit për kapjen e madhët të ti ndajsonetit për nga meri sallallahu aleyhi vësallim dhe dhijen e madhët të të të në e ka pas I ka dhon o hoqë, du me bod janin hoqë, ku të dërgoj filimisht A në Kur'an, a në hadith Dhe më dhon, ata qoj të këtë njërzit e e menq, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ka dhënë qoje të ata që ka emësojnë Kuranin. Pas të taj, vazhdojnë. Qoje të ata që ka emësojnë Kuranin. Kjo është transmitimi parë. Thotë Muhammed im një muflih, ka arën një transmitim gjeterë, nga ima Mahmedi gjithashtu. Ka arën njëri i moshës as plak, pa as fëmi. Dikun i moshës të redhejt, ka tërëdhët vjeqare. Edhe ka pëti ima Mahmedi. Ka dhënë o hoqë, du me mësu dhijën. Du me k qka më preferon a në Kur'an a në hadith sepse hadithi gjithmonë është i vequn me, me dijen ma thejo ka thanë përmbajo dijes përmbajo dijes nëse ti ki prej Kur'anit atë sa munë është më fal dhe gjithashtu është të muhamed ibn i Mufli e ka vetë një njëri gjithashtu Abdullah ibn i Mubarak Abdullah ibn i Mubarak është një ul për diën dhe kapin e tij personet në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I kavan çka më këshillon? A ti përmban adijes, a ti përmban Kur'anin, i cën ta mësoj. Ka thonë përmbaju dijes, nëse ke prej Kur'anit, as sa të mjafton me fal namazin. E sa është me fal namazin? Ka thonë Imam Ibn Hazmi, Allahu më sheroft në livën e tij me ratib ul-ijma në libër në ku i ka rëndit i gjmat, ka thonë janë pajtu të gjithë djetarët, se ajo qka është obligim për një besimtar, prej Kur'anit, dhe tjetëra mbet në file, është fatiha, el fatiha, dhe një sure. Dhe kam polimizu sure sa du të me qenë e madhe apo e vogël, menën si janë pajtu se duhet një njeri, i cilë është besimtar, me ditë fatiha dhe me ditë një sure. Jashta një su, fatihaz dhe një surës e gjitha është na file, për me mësukur anin. Dë madhon, këta djetarë të mëdoj, pas taj Muhammed ibn Mufli, këtë i djetarë i madhë, ka sjetë të transmitim e tjera, neve në intereson këtëre dy burave të mëdhej, të umetit se e kanë preferue tërkimin e diës në binë zonjen për me nështë të Kuranit. Mirë, pa po është një mesele këtu për me e zbërthyje, për me kuptu ma mirë, pse? Nëse do me ditë Pse ata kanë thonë Për mba judijës E jo Quranit Nërsa prej Quranit Merë vetëm atë qka është Do me zdo shme Farz Në falë Namazi me pas Sahi Ka thonë është këtu një mesejle Ka thonë se Quranin Erun Allahu Gjelle Gjelalu E para Allahu Gjelalu ka thonë Inna nahnu nëzzel në dhikra Vë inna lehu Le hafidhun Ne e ke nazbit Quranin Dhe ne e ruaj ma ta E dyta Ka dhan Kur'anin e mësojn përmendsh me çindra fëmijë, veçanërisht në kohën e hershme. Po edhe në kohën e Sodit kanë dhe sat, fmi për njerëzit e Zot fëmijë e nxojn Kur'anin përmendsh dhe kanë Kur për Kur'anin shumë përmendesh. Ka dhan dhe e treta, ka dhan hafza ka toka plot. E para mendoti gjeneratat asaj kohe, hafza ka pas plot. Thonë ndërsa në, mungon dhe nuk mundesh me jetë në një shtet të plot, në një qytet të plot një faqih njeri i cili marravesh në dispozita njeri i cili ka mundësi me dhon fatfa në halalin dhe haramin në mesela të zati janë ndërtoi njeriu besimin e tij na dha thot Muhammed ibn Muflih nëse do me kuptu pse Imam Ahmedi ka thonë shko di pas dijes nëse ti Kur'an të mjaftushëm do të kuptoje se toka është e mbushur me afza mirë pata nuk e dinë se qëfar kuptimi ka kja jetë dhe qëfar dispozite ka kja jetë dhe qëfar njëre për tja jetët e kështë nga ratë. Andaj ka thonë, ma e mira është Dija. Pastaj ka thonë, se Dija është ibadet i, i pa, pa arritur. Qëfar i pa arritur? Ka thonë, ibadet ulhaja, adhurimi jetës. Njëri kur fillon me kërku Dijën, nuk ka ndë një cakë ku mundet me thonë, ta është mërina këto dhe mjaftova, s'ka. Vazhdimisht kërkon, vazhdimisht kërkon, vazhdimisht kërkon, nuk ndalet. Ndërsa ka thënë Kur'ani e ka fillimin dhe mbarimin. Ja niset te Fatiha dhe mbaron kul a'udhu bi rabbin nas dhe e përfundon. Adia nuk është thonë e tillë. Ka thënë Imam Muhamedi në transmetimin tjetër, kur e kanë pyet se çka është dija, kur kërkohet dija, ka thënë min el mehdi ila al lahd, ka thënë pren na diab deri në, në varr. Edhe Imam Muhamedi e ka kërkuar dijen pren na diab deri në, në varr. Deri sa i kaluajë kët botë ka të që në kërkues i dijes dhe deri në moshën e vjetër kur ka të një plak e kanë pasur po të përsëritë hadithe, të shujt hadithe e kështu me radhë. Kjo është dia. Andaj Muhammed ibn Muflehh, ai ka brukur të transmetimeve, po na bënive me një mesele shumë më ndërsi. Nzanja për mendsh e Kuranit. Nzanja për mendsh e ajeteve, nuk është dia. Kta nza dha kompjuterit. Në veçantëri në kohën e sodit ku neve shohim presendeve të cilat kanë memorie të shumtë. Kta janë ndaj ajo. Mirë po, kuptimi i ajeteve, kuptimi haditheve të pejgamberis sallallahu alajhi wasallam. Ruajtja e kufive të mentalitetit të sahabeve, kjo është shumë e rradh. Ti munesh me gjet me gishta numërum njerëz të cilët e kuptojnë mentalitetin e sahabeve. Çu musliman koshum përkatësimin e islam koshum. Mirë po, nëse thu, ç'tu ka mendu Ebu Bekri Nuk e shëfë kështu. Nëse i dhu, kështu ka mendu omeri, dhe mundë, kështu e ka kuptu omeri, për nga meri në ale i salatu, e së nëmë fëtë jo. Rallë të njërës, rallë janë, se së të Allahu i më shiranë dhe e kuptojnë islamin ashtu si gjuhët. Andaj neve, nga këtëri vajete, kuptojnë ase duhet me dalë me një bazament. Duhet me e kuptu e esenësën e fejës Allahu të e bare kjo vëtala, dhe me dit Marru ko ento në kërkimin e dijes, sepse jeta është e shkurtër, ditët janë të shkurtra, shikoni fatkeci çka Allahu te bareke u talla i dërgon goditjet me kader, Allahu xhelali ka të fuqishme dhe njerëz njerëzve Allahu xhelawara të gjithë pasurinë e mbledhur, të gjithë angazhimin e tij jetësor ndoshta, ndoshta jetësor e ka arrit atë me komplet jetën e tij. Allahu ja shndron dhe ja kthem mbrapsht për një për një sekondë. Allah u nërëjtë. Ana neve duhet më konë së si qelë dhe me adhuru Allah u njëllëvala me dhije. Dhe Allah u të varë kjo vëtala e donë dhije në që ka të një bënë qajim e lëgjëzije sa Allah u njëllëvala e donë prej robëve ata i cilë cilësot me të cilët e ti jashtë ta adhurimi sa i më rëton të adhuruat. Allah u është alim Allah e dënë të dishmin Allah është i but, Allah e dënë të butin Ek së më ratë precisive të Allah u të ebareke Vëtë, alanda njeri ju duhet me Angazhu kohën e tina Me gdhenjën e mendjës e tina E ku gdhenjën dhe të mendja Mendja gdhenjën dhe Kur ti ju afro është mentalitetit të sahabe A më përmi ju afro Mentalitetit të sahabe Ka nevoj me me i ledhu fjallë të tërve Me i shfletu fjallë të tërve Me i jetu fjallë të tërve Ek s حافظ ابن احمد الحكيمي الله يشهرفت الكلام على الشرك الاكبر فيان ذا shpjegim mbi shirkun e mad ka thon ne poezi pastaj ka shpjegue fjalen e tij allah y msheroft u shirku novani fel shirku akbaru bi khulud an nar id la yghfaru wa huwa itikhad al abdi ghayr allah niddan bi musawyan mudahi ka thon hoja allah y msheroft ne poezi shirku gjilloj shirku Osh diloj. Tashirku al akbar, shirku e par, osh shirk i madh. I dujtari, bomi ortaqllok i madh. Bihi khulud khuludun nar, meta, domon me ket shirk ariyat cka zjari për gjithmonë. Id la yufaru, ngase nuk falet. Wa huwa itikhadu al abd ghayra Allah, definicioni këtij shirkut është marrja E robit, dikan tjetër përveç Allahut Nid dëmbihi Barabart me Allahum Musawu jenë mudahi E banë të një peshe Dhe për njësën me Allahum Gjelle Gjelalu Te bareke Pas e ka thanë nësë begim Shirkun ledhi hua dhiddu të tëvhid Shirkun është e kundërta E tëvhidit njësimit Allahu Gjelle Gjelalu Nëvani diloje Fëshirku më i madh, ynafi al-tauhid bil-kulliyah, wi yukhrij sahibahu min al-islam. Shirku al-madh thot enxher njerin nga feja Allahu te bareke u teala, ne monir absolut. Do madh se njeriu vjen me nje shirq te madh. I cili shirq definicionit i cili tash me mordi kan, da me va barazme Allahu xhallalu ala ne nje prej hakve te Allahu te bareke u teala. Ne se njeriu e ban nje pjes te ksaj atëherë del automatikish komplet për Islamit dhe nuk mbejtët kërë gjopë për e tina pasaj thot bihi khuludu failihi finnar me ta njeri u mbejtët në zjarë idhë ta'lilu lë ebedijet il khulud pëse mbejtët në zjarë la ju këferu, nuk falët pëse nuk falët, ka thënë Allahu Tëbareke vë ta'ala Inna Allahe la jëgfiru anjushra këbihi wa jëgfiru madune dhalike li men jesha wa men jushrik billahi fa qadiftara ithman azime Tëtë Allahu Gjelle Gjelaluhu në shuren en nisa vërtet Allahu nuk e falë të bëhën të shirkati Të Allahu Gjelaluhu e ka prej dhe kjo është meselë rëzikshme se njëriju ka mundësi me hub jetën e ti për një sand i cili është Poshtërësia, poshtërësive Mi bo Allah u gjellohana, kriusit të ti Që ka thonë për nga meri Alehi salatu e salam Ta barazosh dikan me kriusin ta Jo rështë të ka të se kriusit Ajtë ka ndjerë në kriim Të s'ke qenë fare Ne dhe s'kemi qenë Para datë lindjës tonë Lem mjekun qej e mëdhkura Allah u gjellohana surin nisa ka thonë S'ka qeni për mendur Kur kush nuk e gadit se te filan e kimë dalën në botë, ai e ka ditë te bareke u taala. Dhe ti dhe unë dhe të gjithë njerëzit me mor guximin. Dhe më i vao Allahu xhellahu ala shirkin ose zulum i madh. Ande ka thënë Allahu te bareke u taala, la yaghfiru an yushraka bi. Allahu nuk e fal këtë. Ti bëosh shirku Allahu te bareke u taala, wi yaghfiru ma dun zalik. Dhe nën shirkun e madh Allahu i fal kujt doje. Dhe kjo është një një furim pak, një freski, një Tolerantë prej Allahu tëbareke Dhe një shprejës e madhe Sa ajtër nuk i ban shirk Allahu jallu did ala Një dit prej ditve E fal Allahu tëbareke Pasa gatan Allahu jallu jalaluhu Wa men yushrik billa Ajtër nuk i ban shirk Allahu Fa qad iftara Ithman A dhima Ajtër nuk i ban shirk Allahu Ajtër nuk i ban shirk Allahu Ajtër nuk i ban shirk Allahu Shum të madh Shum të madh Psa është i madhë Psa është i madhë shirkë detyr kanë diskutue se pse Allahu nuk e fal shirkun e madh. Pse nuk e fal? Pse ni më ka tjetër e fal, e shirkun nuk e fal, e kufri nuk e fal. Allahu te bareke u teala. Dhe këtu Allahu gjallëj jlalohu e ka citu tekstualisht në sunn shirkun dhe s'ka thon kufrin. Megjithse hi kufri. Sqarimin do ta bnojna me një lehratë të veçantë kur të vjenet tema e kufrit, se ka dallim mes shirkut dhe kufrit. Ka oda dhimë me shirkut dhe kufri. Egzistojnë kufre të cilat njëriju të ka mundësi mi u falë. Si përshemur, njëriju ka mundësi me mëhu një, një fjali. Ja thot diku ishë një fjali dhe ki e mëhonata, në mënir absolute. Pas ta i thot, a e di se kjo ka qenajet? Shot se këmë dit. A tërkë theje. Mirë po, nëralisht ka po kufrë. Se ka mëhuë, një fjallë të Allahu të ebareke, u e te ale. Po pse i falët kufrën këtë rastë? dersa nuk e ka ditë. Aman nuk i ka pa po u shok Allahu te bareke ve taala. Dersa shirku muhtesar, e ban qaimal jawziya ka folne me muxhtasar. Sawa'iqul mursala esh shirku. Njeriu nuk ka asnjë nxitje per me bë Allahu shirk. O në, në brendinë e tij. Në të gjitha epshet e njeriut brenda, në të gjitha tërheqje drejt lakmive, drejt egove të tij. Asnjë ego nuk e ka mbrenta që ta shëhrojë Allahun me dikan. S'ka. Ade Allahu nuk e fol. Por që më dhe Allah e falë gjinojën, e falë vjedin, e falë alkoholin, i falë gjunatë Allah u të e bare kjo o të ala, Pse? sepse e din se njëri u ka tërheqe drejtë tëre, ka tërheqe, do njërë dhe sune mund të abijatin e tina për një gjunatë të caktumë. Mirë po shirkë, njëri u s'konda as një sendë. Asni lakminu ke ka pse mi vao Allahu te bareke u te alla se Allahu jera si te ka tek shirku nuk e fal asnjerr ngase ka kufre te cata Allahu i fal per shembull tjetër dikush i vjen ni hadith do thot kjo nuk esht hadith ta se ka than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kinu kiban Allahu shirku me kta po don me sharuca e ka than pejgamberi apo nuk e ka than kjo besele tjetër edhe pse muhimi hadith ne zen se esh kufër kush e mohon se pejgamberi ka than ni fjal ajo esh kufër Mirë po, këtu në kësh shirku Sepse shirku është me adhru dikan Me Allahun të bareke Vë të alamena cilë të spikojnë në këtë mesele Në rizirat të veçan Se shirku dhe kufri kanë dispozita të veçan Pas të ka dhenë Allahun të bareke vë të ala A i cili Shoshron me Zotin e ti Allahun gjelle gjelalu Dikan tjetër pre njerëzve A i ka deviju me një devijim të largët Se të largët Nëse njeri ju Nëse hu burimin dhe lidhën e ti me burimin apsolut, Allahu të barekja vëtala, a i ka hum larkë. Andë Allahu gjellohala se i ka e mërtu krishtarët në Kur'an, u ala dalim, i ka qujtë të humbor. Pse të humbor? Njëri u kur hum nga esenës e kriimin, nga i cilë i ka kriua, nuk ka mundësi me kuptu di shka tjetar. Nësë a i nuk e dinë se Allahu të barekja vëtala, nështë fillimi i pa fillimtë, el ewallë ul aher the pambarin çka det diçka asgjë të gjitha asaj na dikat të hutume in hum illa yadhunun çi çka von allah xhallahu xhallahu për mshek e mekas të gjitha çështat i kanë me çka yadhunun amen ndoshta është kështu ndoshta është ashtu ndryshojnë vetëm besimtarit i cili nuk i është rënë allah xhallahu xhallahu e ka kuptuar esencën e ka kriju allah te bare kjo te ala ma ata nuk është kurkush i barabart lem yakun lahu kufuan allah nuk ka kufuan Andaj shikon e njerëzit kur kam fatkeci, të kush drejtoon, të zote. Mirë poj, njëti zote është ta i cili ti ke qenë në mërësi. Andaj djetarë kanë thanë, Allahu nuk e prallon lutje në vështisi, nëse lutë si ka qenë rebel në rëhatëi. Andaj, pengameri sallallahu arihi sallem, i ka thanë Abdullah ibn Abbasit, ka thanë, ruaj Allahun, Allahu të rëmëti. Ku me lujtë Allahun? Allahun rruje kur jenë rëhatëi ai tarunti kur je në veshësi e këso më radh andaj shirku është prej mëkateve më të mëdha të cilin mëkat nëse njeriu përlihet me ta Allahu xhellahu ala e fut në xehannam përgjithmonë Allahu e rujt ai diçka në vatan përgjithmonë kemi përmendse ibn qaim al-juzije ka thënë se shirku përgjithmonëshmëria është e pakapshme për njerëzit përgjithmonëshmëria huludi çka është hulud pafund never dim se si term pafund diçka që sfundon Mirë, po nuk e kemi të kapshme me kapjen e fortë. Pse? Sepse vetë përbërja jon ka fillim. Vet krijimi jon ka fillim. Kemi lind një ditë për ditëve dhe përfundojmë një ditë për ditëve. Kjo është me zamanet. Allahu na flet neve, por diçka tjetër. Çka është ajo? Khalidine fiha abada. Por gjithmonë janë aty pa përfundim. Kur përvendon kurr. Shpesh har nëve kur ndal me vetveten me meditue me gjurëmue, me gjakue dhej të vërtejtëve absolute nuk kena mundësi me shku dërta e pa fundëshme s'kena mundësi sepse jetojnë në zaman Allahu Tebare Kjovë Tala ja ka premtu dhe e ka kërsnu ata i cili i ban Allahu Tebare Kjovë Tala shok në një prej të drejtave ta Allahut aj e meriton me qenë në zjarë për gjithë mund Allahu në rritë andaneve të gjithë mundin të gjithë sakrificën të gjithë allodhjet tona dhe pra tona duhet mirujt që mos të përlihen me ditë qka prej shirkut, se shkon vej pra, shkojmë të gjithë ne dhe, humbi, dhe ti përmendë dhe hoqja, si si Allahu Tebarek, i kërsnu e njërzit, madje ka kërsnu për nga merën e ti, në mënyrë hipotetike, si kur ajta bëjnë të këta, që ti ndodhë të kjo ajo, nuk i ka bërë për nga meri sallallahu aleyhi wasallem. Këthën Allahu Tebarek, e kërsnu e kërsnu e njërzit, lak إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل أبدو رب الله ربي وربكم إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وبيس المصير وما للظالمين من انصار فضى الله جل وعلا فرطة تتساة كانت تقول الله هو المسيح بن إبير مريم أتاكم بكفر كانت تقول الله جل وعلا نرسافت Biri më rjemës ka thonë O bit e Israelit Adëronë Allahun Zotin tem dhe Zotin e juve Dhe në bashkohorën tonë Allahun arrujt Një hojjë është kristërizua Ka dalë në kristërizëm E kini Muni me shikunë në rejtët socialën e Youtube Dhe ka thonë Në kristërizëm më ka dërguje Kurani Allahun arrujt E kjo është ajo mos kuptimi thejes Dhe ka qenë hafizi Kurani i gjallë është Allah dhe është bop pop dhe pse e pyqin pse e bop pop dhe pse e bop krishter dhe pse e këndru fejn thot nga se vetë Kurani më ka quë me, me u binë se Isa është birja Allah Allah unë rritë nga se thot e kum lezu në Kur'an se Allah u gjelluala ka than Isës kelimet u Allah fjala e Allah dhe gjithashtu ka than përmerjimin el kaha e ka hedhë fjallën tëk ajo Allahu Gjelle, Gjellewala ka thonë e ka hedhë duke bo me dje dhe me shenë nga hedhja e cila është mes dy bashkëtve Allahu në rrët dhe ka thonë këta nuk e ka përmenë për asip e nga mërë tjetër nërsa Allahu të e barek e vëtala këta e ka të reguës si veqori daluse e isës aleji salatu e salam sa jështë me fjallën kun fëje kunu Allahu Gjellewala ka thonë në Kur'an inë në methële isa inë dëll Allahu gjellovare ka kryu e isën si kur Ademin. Pse që ditë një me isën e nuk që ditë një me Ademin. Ademis ka qenë fare, Allah e ka kryu me didur të tina. Isa është shembole njëjtë, madhjash më pak në qudi, më pak i që ditëshëm, se më pak, se preja zëgjase ka kryu Ademin, ndërsa isën e ka kryu prej nanës. Allahu te vare ke u e te ale, mirë po shikone devijimi deri kur arrin, deri sa i përkacon se kryshterizmin më ka nësukur ani, edhe përse kjo është tematit tjetër që në Kur'an Allahu Jelluara alla, i ka sësharue Allahu te bare kjo vëtala kër ka polë për Isën dhe birin për mërjemi në anën e vetë që ka thënë këna ja kulani të taam ato të dit Isëa në mërjemi kanë hangër u shqim undur kejfe në sërrifu l'ajat shikoni si ndoj ma jetët Shkoni si i bojmë të të qarë të ajetet Thot i bën kajim me lëgjauzije Thë hadhi i sharatun ila më ba'det ta amë Thot i bën kajimi Allahu në ban i sharat Me këtë ajet Qka pas ushqimit Dëmon amunet me qenë zot dikush I cili ha Lepse disa djetarë kanë thonë Edhe vet ushqimi është argument se nuk është zot Sa i cili ka nevoj me majt trupin e ti me ushqim Së është zot Ka thonë Allahu u gjellu ala Vahua jutë, imuvela jutë, ama ju shqenë dhe nuk u shqenë, e para. Nësa pasë u shqenë i qka vjenë, vjenë ajo qële është e ndytë për të përmendë. Allahu në rritë, a ka mundësia i cili është në këtë gjenjë dhe me qenë zotë, asë njarë. Andë Isa është Abdullah, robë i Allahu dhe i dërguar i ti. Andë e ka tënë Isa, u Abudullahi, rabbi, wa rabbekum, adhurane Allahum, zotin temë, zotin temë dhe zotin e juve innehu me ju shrik billahi fekat harrem Allahu alejhi l'gjenne vërtet a i cili i ban shirk Allahu gjelle gjelaluhu e ka zjarën premtim dhe prej argumentimeve dhe dyshimeve të sati paracet ki që me indur thotë se Allahu gjelle gjelaluhu asni për nga merit nuk i ka premtu zbritje dhe isës i ka premtu zbritje dhe prej zbritjes argumentohet se a jështë çështues me Allahun te bareke u teala këtë meselë nuk po përmendi për më arrit atë inamin e kësaj me radh as emrin nuk jam duke ja përmend po duhem të cekni çështje njeriu është hafiz jeriu ka qenë hoxh ka qenë khatip për diku 15 vite dhe ka përfunduar në krishterizëm andaj këtu janë dy mesela çka thoni më imën imën teimi Allah më shërofse ullzim më arrit me dy shkaqe e para për shkaqe është më morsebepët e dita më morsebepët ma'nawiya Mi mërë shka që të cilat s'kan të bojnë me të prejkëmën, po kan të bojnë me Allahun të e bareke vë të ala. Shka ku i dijes e përmendë, me kërku dije, me ledzue, me mësu, me ndëgjue. E dyta me lutë Allahun, me të arrujt zemrë dhe stabilitetin e ti. Zemrë rështet, zemrë rështet. Adhe për nga meri alejë salatu e salam, hadithën se nga njeri më muslimi, nga enes i bni melik, radhi allahu anë, dhëtët se mi e të e ku mëndëgju për nga merin duke përsërit një lutje, cilë është ajo, Allahumme jamu qallib e l'kulub, thëbbit qallbi aladinik, o, zotë jem, Allahu jem, ti cili i lëvi zemrat, ma përfërco zemrën time në fejën të andë, kjo është prej sebepeve dhe cilat nuk shifën, ama Allahu gjelluar al e i ban këto, andë Allahu të varë e kjo vëtara, e ka sigurue mësë shkatrimin më njësën, kullë, La ja abe u bikum rabbi Low la dua u kum Thuaj, Zotë juve Abo Zotë jemi, gadan thua ju Muhammed Nuk e pengon diqka me zbrit dënimin Përvesh lutjeve Shikon është ka përmen Masa preventive, masa mbrojtse Të cilat janë materiale Jo, dua u kum, lutja juve Thakad e ke dhebëtum Thesau fejeku unë lizeme E ju kini përgënje shtrua Ju drejtovët Allahu gjelluara Mushrikve, andaj do tjetë Do mos dëshmëri çka do të jetë domosdoshmëri zjarri. Allahu na rruajt. Ana neve duhet të lutë Allahun xhellahu ala në atë ditë që Allahu te bareke u teala më na rrut zemrën tonë. Më na rrut për ishrkut, mos më devijoj zemrën. Se zemra devion dhe njeriu mendon ende se është në xhadën e duhur. Ka than Allahu te bareke u teala duke dreituar njerëzve më të mirë, ti shtat hoxha, wa qali safhu wa khalqihi min ar-rusul. Ju ka than Allahu te bareke u teala Sofëtu khalqihi minë rusul Krijesave më të mira Të dërguarë Që ju ka thonë Ba'dë në ethne alejhim Pas i ka lafdru Allahu Gjelala për nga merë Që ka ju ka thonë Dhalike hudë Allah Jehdibihi menjëshe u min ibadihi Ka thonë kjo është udhëzimi Allah Pelucim Allah u min e udhëzue Për jash dhe për mrejnda <tër> Dhalike hudë Allah Jehdibihi menjëshe E udhëzën Allah u kandoje Dhe kjo kandoje e lën njeri unë të hutum. Ka ndojë Allah? Dhe i bënkajim e lëgjauzijë ka thamë, prej defekteve të tëvës, prej problemeve të pendimit është kur ti pendohësh dhe i shemë më katartë prej klasës tjetër. Ti pendohësh dhe kalon një një shkallë tjetër dhe i shikon njerëzit me izë, me krenari. Kjo është prej defekteve të tëvës. Andaj, jeh dibihi me jeshe. Allah u ka ndojë e lëzën. Neve, Cemi si uzu se ina ma inteligjent vallahi se ka për njerëzve të cilat të mahnisin me inteligjencën e tyre. Nuk kemi uzu se ina matematshëm, jo. Ka për njerëzve me mençuri shumë më të madhe. Mentalakta, mentalak të shumë më të mahnitshëm, më ma gjigant. Jo pse jemi më të hëshëm, ka për njerëzve të cilat të mahnisin me bukurinë e tyre, dhe arsyesin e lëshon. As më të fuqishëm. Epo bë diçka tjetër. Yehdi bihi maysha. Allahu zanata çka da sheran Allahu te bareke ve taala adane ve uljimin islamin mos bamin shirk kujt meja per gatshu falendërimin Allahut wala wala in shakartum la azidannakum thot shejkh nasirul din albani allahum sharaf thoha albani thot allahuna kat ayet e ka citue se dënimi dhe marrja nimetave bëhet me çka me mos falendërim në ato mas çka ti falendëron allahut amar nimetin për çka Allah, a ta merë pëse i duhet, a i kushtë ta ka dhonë, nuk ka qeni nevojshëm për ta. Allah, asë nuk i paksohet, asë nuk i shtohet, Allah, u gjelë le gjelë alë. Thotë, ta merë me thonë e pate, po nuk thave faliminderit. E nëse falinderon, ta shtonë nuk ta merë. A ka më drejtë se ki, ta e bëharë e ke, u e talë. A në zon i zonimet, i martë, që Allah në e ka dhonë njerë, pasë të një ka morë, dije së është për gjunahin Allahu mund të me të thonë, që ka thonë i bënë lëgjewuzi, kejtë du njajën, një kafshatë edhe merë, haje. Për Allahu në te bareke, vëtale, nuk është asëgja. Ane duhet në përmirësue raportët tona me Allahu në gjellë e gjelalu, se e gjithë qështja të Allahu të bareke, vëtale. Allahu mund të me në këthi zemrat mbërapshë për një moment. Allahu në rujtë. Ane i ka thonë Allahu të bareke, vëtale, Allahu të zimi është vetëm pë Walau ështëraku, le habita anëhum ma kanu ja amelun. Sikur për nga mërtë kishin mba shirkë, kush për nga mërtë? Jo njërëzit e thjeshtë, për nga mërtë, sikur të kishin mba shirkë, le habita, Allahu gjela thëtë, le habita anëhum ma kanu ja amelun. Do të ishte asë gjësu i gjithë dhe primi tërë. Para më, për nga mërtë, qëka ban? Qëfar dhe primi ban për nga mërtë, i thirë njërëzit ka Allah. I mëso njërëzit me bo, Allah Allahu thëtë, si kur ti bëjnë shirkë, Allahu, unë i asë gjësoj. A ka ma këtë se këtë këto një metës e që t'i ka thënë Allahu u gjelluara, mi thënë faliminderi diku i kjetër, s'ka ma këtë që. Ndë Allahu u gjelluara ka bë prej kategorisë martë të rëptë prej gjënave. Dhe thëtë, dhe kallë i khatëmihim, khatëmihim, Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, dhe dhe i ka thënë Muhammedit, ati cili është vule për nga merisë, يريته مطمئن عليه الصلاه والسلام ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل لله فاعبد وكن من الشاكرين كما قال الله تبارك وتعالى تي تاكيم زبي شباليه دا اتردو سا تكانشيم باراتيه يو كيميزبي شباليه فاش شباليه لان اشركت نسيبان شرك ليحبطن عملك كما تا بريش بونن Ka me ta prish mundin. A ka punu dikush ma shumë se Muhamedi alai salatu salam, jo. A ka sakrifiku dikush ma shumë saj, jo. A është mundu dikush ma shumë saj, jo. A ka ma i me qëmë saj, jo. A ka një shpirt mirë ma shumë saj, jo. Bujarë, fisnik ma i mirë saj, jo. Dhe jahbeton ne ameluk, ka me tu prish vepra. Për çka? Nëse ma shirkë. Pengameris ka bo shirkë. Thotë oqja. Allahu te barekja u te ala, nuk e kalon pengamert me bo shirkë. Po kjo është në mënyrë hipotetike Ith të i radhije për me mërë vashna Dë me thonë, sikur Thot Hoxha, Allahu dë me në thonë kështu Sikur Muhammedi Alehi salatu e selam Ta ban të këtë vejpër, ajse ban Po nëse e ban Nuk e kësha të rajtu përveset si të tjeret Si mushinik, Allahu në rajte Andë kjo qështë që nuk është hajgare Kjo çështë nuk është zbavitje. Kjo çështë nuk është se ti sa krenohesh, sa sa skrenohesh. Kjo çështë nuk është se ti sa i thuani një as mund jam i mildhzuam, as jam i mildhzuam. Kjo s'ka të bëjë me këtë. Kjo këtë ka të bëjë se ti çigil raportin me Allahun xhallahu ala. Kjo këtë ka të bëjë se ti të njefti Allahun jo të tjerët. Se si neve na njeftojmë Allahun te bareke وتعالى. Ata që na njeftojnë neve Allahu e nxjerr Allahu në momentet e fundit. Në momentet e fundit të jetës tonë. Shirkë është mëkatë i maj madhë, me të sinën është bëhë, allahu gjellu ala mëkatë. Wa li hadha akhbarëna subhanahu, ennehu la jagfiruhu, ennehu la adhalla min failihi. Allahu në ka lemru në Qur'an, se nuk egziston mëkatë i maj madhë, se sa shirkë, dhe ata nuk e falë, dhe nuk ka më të dhevijumë sajtë si li ban shirkë. Pa mërë parasyshë merte ibn da poziten se e ka në sheshri oo dhe انه مخلد في النار ابدا the ayte li banxir kallahu ai është në zjarr përgjithmonë abadan pa përfundim a pat e citoj pa përfundim tecne nuk ka mundësi mendja jon me kop la nasira lahu s ka dikush me ardhim ati s ka avokat wala hamim dhe s ka mbrojtës akoma ket se mos me pas mbrojtës Shikon e një fatkeci ndodhë dhe e para shka ju duhet atërë mbrojtës, ndihmës, zëgjatës i dorës. Para me ndoti me qenë zëgjarë, dhe përvlohësh, dhe djegësh, dhe ki dhimta, dhe ki përvlime, trupore, shpirtrore, të gjitha i ki. Dhe ki nevojmet një mudikush, dhe zhgudzon kërë kush me ndihmu. Asë mi shku me një, bële, se ka punë me Allah. Së mund me ndolë ndihmë, kjo është mese Andith me posfiri gallahun te bareke wa taala. Ala qadan wala hamim wala shafi'an yuta. Das kodikush e celine ndermjetse ne imirra fjala. Për shembull me or dikush me thon, o zot nxjerr çata mbi zjarin. S'ka shance. Nuk ka teori, as praktik, as vbatim. Pastaj ka thon wa inne law qama lillahi taala qiyam as-sariati laylan wa nahara, thumma asharaka ma allahi taala ghayrahu lahzatan min lahazati wa mata ala zalik faqad habita amalu kulluhu bitilka alhaza. Thot Hoxha, sikur njëri ju të ngritet natën dhe ditën dhe t'i bojë i badet Allahu të ebare kjovë të ala. Pasta një qastë prej qastëve, i ban Allahu qirkë, thot e azgjëson me ketë qastë kërejt punën e tina. Ako ma keqë? A shqe që, që serioze? Shumë serioze. A i dinim se? Se për këta në ka kriua. Për këta Allahu të ebare kjovë të ala në ka kriua. Pasta i ka thonë, Hoxha, u le u kene në nevijën rësule pastaj thot wala ka muhammedan sallallahu alaihi wasallam wa ada min taqdir wuqu' al muhal wa huwa kathir fi al lugha al arabia thadese kishin muhammed alaihi salatu wasalam edepse kjo esh ne mundir hipotetike edepse ne gjuhën arabe lejohet me mor çemboj ne mundir hipotetike argument ka than allah tebarake ve taala wala ka fehima alaha ila allah la fasadta thad allah tebarake ve taala kishpos zota tejer ne qjell por vech allah ut isprish ishprish rendi wala baqo ba'dhum ala ba'din dhe kishin kërkuar disa zota me hip disa të tjerë me mizotruq për shemb kjo është hipotetike me pas katër zot Allahu onë rujt subhanahu wa ta ta'ala Allah ishte më pas zot me ata se ai është i vetëm i pa fillim dhe i fundit pa mbarim hipotetikisht Allahu na e sqaron never hipotetikisht që ti kuptojna sa e shtuam është më thon është dikush, baras. dikush me Allahu barras më voldi kush edhe më thon kjo është halal dhe kjo është haram Kjo lejot, kjo s'lejot Përvesht baraz ma Allahun gjellë u ala A ka mundësi? Nuk ka mundësi Allah o dhëtë me pas dikush ma Allahun Ish mundu e me hib mbi ta E amunit me hib dikush mbi Allahun Asnihar Këtën pengameli sallallahu alaihi sallam Në hadith e në iman muslimit Këtën alaihi sallatu sallam U ente vahir Lejse fokë këshej Këtën ti e i fundit Ma i larti Ska mbi ti e dikush Tëbareke wa ta'ala Ska dikush mbi ta Allahu Jalla Jalalu ismatit dhe lartmadhria ati nuk e din kurqosh per veshtin. Ka than pastaj hoxha, "E lau quddira wa qawi zalika min malikin rasul aw rasul la kana li ghayrihi min al-mushrikin fi hubut amalihi wa hululi ghadab ghadab Allah alayh." Sot, sikur pejgamberi apo melacia, ti ban te ishte k'Allahu Jalla Wala do te ishte trajtues sikur kresa te tjera ishte hidhur Allahu Tevarekeute Ala mata. Ma e kur e kandve Sufian ibn Ujein. Allahu Masharaf i dijetari madh Sufian ibn Ujaina ka thon o xh a ka diçka që njeriu smunet me duruaj është për të mundësive të njeriu është për të përballimit të njeriu ka thon po ka thon cila është ka thon ghadabullah hidhrimi i allahut Allahu më huidhrua allahut me ti aq çalamadan më huidhrua allah cellevala matia ai ti nuk i me hipi aty korkon ai ti neqagriu neve dhe ban me ti çka doja Argument që të banë me tije, këtën Allah u të vare kjo e tala, kulle ma nëdhijat gjulluduhum, bedel në gjulludën nga i raha, li e dhu kul adhep. Për banor të gjhenemit. Shikone, shikone që ka të menan, aj i fuqishmi. Gjdoherë kur ju pjekën lëkurat nga djegja e zjarit, bedel në gjulludën nga i raha. Ja undrojna lëkurat. Lëkurat e traushat dhe sa të kanar në adithe, si kodrat. Trausha, shumë. Kur djegën dhe q Për çka? Li e dhuku l'adhab. Ta shiojnë dënimin. Me trup dhe me shpirët. Allahu në rrët. Ako më atë forët se ki. Te bareke. Wa taala. Andë këtënë Allahu Jalla. La ju athibu athabahu. E hat. Së mundë të dikush me dënus i Allahu. Së mundë të dikush me dënus i Allahu te bareke. Wa taala. Andë i thotë. Hoja se Allahu te bareke. Wa taali ka rrët për nga merët që ata të binë në shirkë. Pas taj ka pru disa prej hadithëve të cilat të regojnë për rëzikëshmarin e shirkët dhe nditsin dhe ajësë është shumë e, shum e poshtërë që njeri u t'i ma shirkë Allahu të, të barëke vëtë ala. Hadithën se në ka ndirë nga iman Bukhariju, nga iman muslimi Abduha ibn Mesudi radiallahu anëdhët se e këm dhe gjupin nga mejrën sallallahu aleyhi sallam duke than me mëte ju shriku billahi shejën dekhalën narë duke i voshkallahu ayhin na zjar thin na zjar dirak na zare ka te siguron zjarin allahun arrojt pikto drejt per drejt na zjar thot ana kultu thot oja thash une waman waman mat la yushiku billahi shay'an dakhala aljanna ekush vdas duke mos i voshkallahu jallahu ala ayhin na najnat pasaj na sahih bukharit dhe imam muslimin nga jabir ibni abdullah thot ata anabi sallallahu alaihi wasallam rajul faqala ya rasul allah mal mujibatan Ka një njeriu i i ka thon Pejgamberi telej sallallahu alejhi dhe salam i ka thon Ja Rasulullah kush janë dy të domosdoshmet dy domosdoshmëri ka thon memete la ishriku billahi shayen dakhal al janna waman mata yushriku billahi shayen dakhal al nar ka thon sallallahu alejhi salam dy domosdoshmërit janë çfarë janë dy domosdoshmërit ose tek joti stajo ka doni beqayme al jawziya fal abdu sa'irun ila allah imma mutakaddim, imma mutë akhir felejsebi waqif ka thonë iman qajim elgjuzin e medarigjus salikin ka thonë robin ojës duke jetë s'ka Allah ka thonë s'ka dikus që janal s'levizaj unë e qëtu po du me nejtë asë për para asë për basë që këtë gjendje e du asë du me më në hënë ma i mirë, asë ma i kejshë kjo o kelam feri këtë, fjal bosh batil ose përbara ose të masë kur je ti me mëndimin tamë se i duke nejtë në stabilitet, te Andaj thot Për nga mere ale i salatë të sam E ka vetë për ditë mëzë në shmërit Ose në gjennet Ose në gjennet Ka than ale i salatë të sam Ku shvdes Që shetën si par të përfundimit Ku shvdes Nuk i ka bëshirka po Allahot aihin jannet dhe kush vdes dhe shoqërua Allahu xhallahu ala ihin neziar Allahu na rrojt prej ziar. Gjithashtu në Sahihin e Buhariut dhe Muslimit nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot man laqi Allahu la yushriku bihi shay'an dakhala al janna kush taqon Allahu. Ne takon Allahu xhallahu jalalu nuk e ka voshir hin jannet dhe kush e takon Allahu xhallu ala yushriku bihi shay'an. Iban Allahu çel diçka. Nuk është kush ti mos be, edhe krishter, edhe jehudi edhe mason, edhe demokrat, edhe komunist, edhe socialist, edhe të gjitha me thebet e kufrit bimlejt me nivel dhe mu kanë mushrik, jo, edhe mi adhuru vartë, jo, jo, mi afton një shirkë, një shirkë në zemën në njëriut, me qenë që njëriju mu kanë prej mushrikve dhe zëtë e merë për gjithë mundërimin Allahu në rujtë. Pasaj gjithashtu nga pengameri sallallahu, قال <تصفيق> ي وسلم ثات غ ابي ذر رضي الله عنه سبيغامي دي صلى الله عليه وسلم قال ثان جبريل عليه السلام قال جبريل تونه عليه الصلاه والسلام فبشرني ده ما بارغزو انه ممن مات من امتك سايت لي فدس قومتيوت لا يشركوا بالله شيئا دخل الجنه سايت لي فدس قومتيوت نقي قال الله او شر هين الجنات الله نابا بربانه ورت الجنات قلت وان زنا وان سرق qa le in zana wa in saraq ithash ya ja rasul allah e budhri ka fa fa in fili mesi ka them pejgamberi alayhi salatu wasalam jibrilit a edhe ne se vjet edhe ban zinao ka them po e budhri ce ka bon ka ja them ya rasul allah a edhe ne se vjet edhe se ban zinao ka them po ka them ya ja rasul allah a edhe ne se vjet edhe ban zinao ka them po ka them ya ja rasul allah por sot tjer edhe ne se vjet edhe ban zinao dhe pi alkol Vetëm nuk i ban Allahu shirkh, hin xhenat ka thon po porinati te buderrit. Nuk është çajme çështë Allahu te vareke, uetaran dashpashar ne ve do na me tradu njerzit te uzum dhe pauzon ato çerrat te tona dhe to, ato psikovambirizma te cilat na kan me fëmijëris, apo shpesh herë e shikojna fen Allahu te vareke uetara çish do nana, jo çish do Allahu te vareke uetara. Ana sai Buhari dhe Muslim cakor qal që fulan, ka thonjani pre njerëzve, la yekfirullahu li fulan. Fulani çafan Allahu Që ka thënë Allahu, tebarek, jo, teala Men dhe lëdhijet e elle alejje Kush është taj cili betod ne mëntem A kodi kush? Kush e ka morë guzimin Kush e ka morë guzimin, e dha filani të jafali Ka thënë Allahu, tebarek, jo, teala Qad gafartu li fulan Wa ahbattu amelek Une filani të jafala ti ta prisha vejper Ma e guzimin të më për veti Ka thënë bë nga Meli sallallahu aleyhi sallam Hadith të jetës të kanë zirë Gjitha shtë iman Bukhariju Thotë e thot kemi xhenta pejgamberi sallallahu aleyhi salatu wasalam thot ka than ali salatu wasalam ela unabbiukum beakbaril kebair ka than ali salatu wasalam dhe më kthe përfundoi na duke thënë sahabeve të tij a ju tregoj për mëkatin më të madh e ka përsëritur tre herë aleyhi salatu wasalam el ishraku billah to bëmë shirkin Allahut to bëmë shirkin Allahu xhallahu ala wa uququl validein dhe mos respekti ndaj prindërve dhe mos respekti dhe i prindrë dhe i mëka i melgjohëzje, ka o një të cirë të mirë, sepse mos respekti të mirë i prindrëve është prej mëka tëre minjarë pas shirkut dhe e ka bohë se ata janë në shkacet e kryimit. Ata janë, Allah u kryon, apo? Allah u kryon me felët e tina. Mirë po, prindë dhe rritë janë sebep. Dhe Allah uja ka thonë sebepin njënën prej lafdratës dhe farenderimit dhe minjojës. Sepse Allah u mëriton të adhorot pëse? Se në ka kriue. E në mesin e kriimit i ka shti prindër, i të tu, atë e janë bërë sebebë. A ndek e ka caktua Allah u gjellole me, me u respektue. Pas e ka thonë a lehi salatu dhe selam, po e shëhët e të zurë dhe dëshmija reshme. A ka thonë be filani, po po ka thonë. Ka thonë, se ti komenon me që a i ka thonë, ka thonë. A filani që shtu ka thonë, a po ka thonë. Ti nuk e di a ka thonë që këndë të gjuhë me veshët e tura. Ka thonë a lehi salatu dhe selam, pas respektimit të prindërve vjen qjuna regjinoheve të mbaja më rëndësi na jeni në, në temën se qjuna i prëgjinohet më të vogël është me bashir kallahun te bareke wa taara ndaj këtë tematik është për tematika shumë të rëndësishme dhe hoxha ka përmendë një grumbull të haditheve nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të cilat janë në sahihën e bukharit, sahihën e muslimit, në ibn majin, në tirmidhi, të në sahih, abu daud shum në shumë për i haditheve të sadjana musaiden e mohammedit se shirku i dhujtaria që njëriju ta adhërojë di kanë me Allahun të vare kjo vëtëara është prej mëkateve të cilat e hum bë njëriju në mënirën me më fjarën ma plot bukë fale e hum bë njëriju andë e Allahu për mushrikët dhe qafirat që të nën fjale ka përdor khasiru dunja wal e kanë hum dunjajën dhe akiretin ula ike humul khasiru Allahu gjellë ka thëmë për qafirat ata kanë hum A thu do, pse Allah na iciton kështu? Ata kanë humb. A edhe nëse. Sepse në këtë botë janë sendet të kthimë mbrapa. Peshqorët kanë dorë të janë të kthimë mbrapa. Sendet, sendet nuk peshohen si dëshuan. Sendet nuk peshohen si dëshuan. Andaj njerëzit mahnitën, jo besimtarët veçanërisht, dhe ka thënë Allahu Tebareke u teala: "Kulū wa tamatta'ū innakum mujrimūn." Ka dhanë hani, "Kënaçuni, ju jeni kriminal." Ju e mohoni Zotin e juve. E vani shekë zotet do juve, ju jeni kriminal. Wailul yawma idh lil mukaththibin. Mier për porgënjeshtruesit veçafira ditën e gjykimit, mier për ata. Neve Allahu jeralfat, neci tonve, sa ata nuk e dëgjojnë këtë xhitab, këtë lexërim të Kuranit Allah të Allahut te bareke udar, nuk e dëgjojnë, neve lexojna. E sallafat ula e kemu khasirun, ata janë të humburit. Për mend na e shtinë neve në krye dhe në ngulit kok, sa ata kur mendojnë se janë duke fituar, janë të përparuar. Kanë vlera, kanë merita Ekshëm e rad Allahu thot nuk është ashto Allahu thot ulajke Ata janë të humborit Pse, humbja dhe fitorja Matën me akiret Atje e përtejme E për tejme, cilë është pa fund Më në njeri ju Duhet me qenë i kujdeshëm Tamsoj e fejnë ti Tamsoj e fejnë Allahu të barëke Dhe fejnë Allahu u gjela shumë e shtrejtë Ka thonë për nga meri sallallahu alaihi sallam Ala innesil atallahi ghali e vërtet, artikulli Allahot të shumë ishtrejt. Ela in nësil, atë Allahi, el gjenne, artikulli Allahot është gjenneti. Anaj neve nga kërri gjerat, rëzimej e kërri gjerat e është se... Definicioni i shirku është ç'a njeriu të i baje shok Allahut te barekehu teala në një prej të drejtave të Allahut te barekehu teala, si në adhurim, si në rububie, duke thënë ai zot më thon di kujtër ka zotësi, por më krijuai kështu më radh, apo më shkruaj di kam me, me emrat e Allahut te barekehu teala. Të gjitha këto kafira janë prej shirku dhe idhujtari sesën Allahu xhelala ka ndaluar. Kush i ban dënjëran prej këtyre? i ka bo shokë Allahu të barek e vëtala dhe shpërblimi i ti dhe dënimi i ti është me mbet në zjarë për gjithmonë elusim Allahu në gjellë uara që Allahu të barek e vëtala të nëjruje imanin tonë dherë në frimarët e fundit elusim Allahu në gjellë gjelalu që Allahu të barek e vëtala në bojë për atyrët të cilat e pasojn Kur'anin dhe Sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam elusimallahu injalla jalalu çeallahu injalla odna mosoj me kupto ajetat të tina hadithat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam elusimallahu tebaraka we teala çeallahu injalla odna pasroje zaimratona prej shirku prej infokut prej sefacis elusimallahu injalla jalalu çeallahu injalla مسلمان القدس عن الله تنديه من تبور قصة مسلمان و الله تنيران أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين